Emoția unui emigrant ucis Moneda curgea fără muchii în buzunarele încuiate, suduind compact ultimul noroc. Săracul își paria gândurile pe cap sau pajură, oricum pe ambele părți era numai înapoiul. Stupul străin își depunea mierea la bancă, Ferrari curgea roșu pe singura autostradă fără semne de circulație, cu toate că benzina era mai scumpă decât toate amintirile. În zare, pământul natal vărsa guverne fără guvernanți. Regele își depăna amintirile la radio. Dormit în stradă, emigrantul număra supele de caritate, scuturându-se de emoție când a întâlnit, podul palmei, unde moneda se ascundea de rușine. Trenul arcuindu-și coapsa semnalului de alarmă, pe când doctorii nu l-au urcat în mașina salvării, asigurarea era pentru ultimul drum început. Autor, Gabi Schuster. Lectura, Maia Martin